Ви слухаєте подкаст Наші Детективи від радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги, в головних ролях тільки зірки української сцени. Авторка сценаріїв та режисерка-постановниця Світлана Свиринко. Налаштуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від радіо Культура. Василь Добрянський, Пернач Полковника Вухналя вночі. Згоріла хата коваля Бориса Циганчука. На згарищі знайдено обгорілий труп. Сусіди сказали, господар поїхав до Парижа. А тут на тобі. Сюрприз. Артема Нагорняка, начальника районного відділення поліції, як завжди збудив нічний дзвінок. Дзвонив його підлеглий, капітан поліції Михайло Чорний, який очолює відділ поліцейських детективів. Що ви тут знайшли? Показуйте. Так. Що, портрет у профіль і анфас не виходить? Капітане Чорний! Де твої орли? Та он вже підлетіли. Опитайте ретельно сусідів, що, де, коли і навіщо. Складіть мені словесний портрет цього коваля-мандрівника, бо бачу, що він якийсь дивний. Судячи по селі і усьому подвір'ю. Так. О, та Міло Прокопівно, і вам добрий ранок. Не дали поспати. Наша служба небезпечна і трудна. З кожним днем у ній все більше є лайна. Ага, ну так, якщо добрий. То що мені можуть сказати наші експерти-криміналісти? Ну що, хлопці-молодці? Труп кримінальний, чоловік невисокий, щуплий, кілограмів на 60, легкий, вік 53. І не більше. На потилиці сліди від удару, чимось важким. Я ще з таким не зустрічалась. Кілька розсічених борозен. Наче шестернею ударили. Отже, навіть не питайте. Чоловіка вбили до пожежі. До вогню і диму. Он воно як. Артем Нагорняк поїхав у будівельний ліцей, де працював майстром погорілець. Мав кілька питань до директора. Що це за працівник такий винятковий, який їздить на виставки у Париж? У колишньому ПТУ, яке тепер називалось «Ліцей», Артем випитав, як знайти кабінет директора і зафіксував з таблички «Подуфалий Мирон Дмитрович». У кабінеті горлав червоний від гніву чоловік. «Ти здурів, Паранчук!» Накрутив на шуруповерт косу дівчини. А якби до біди дійшло? <кій> Мені б директора. Не бачите? У мене виховний момент. А, е, е, от гадсько попав. Я вас знаю, ви наш новий начальник поліції. Хтось вже накапав на мене чи на цього хулігана Баранчука. Ми все зробили, щоб Любочка Тимощук не постраждала. Рану обробили, підстригли під хлопчика. Нічого не видно. Батьки до суду подавати не будуть. говорив. Та я не з цього приводу, заспокойтеся. Хочу поговорити з вами про Бориса Циганчука, вашого майстра. А, а той, що натворив? Іди геть звідси, щоб я тебе не бачив. Моли, щоб. Я тебе начальник міліції, поліції, справу не завів. Власне, я про Циганчука. Сьогодні вночі згоріла його хата. А самого Циганчука, як я чув, у місті нема. Поїхав за кордон. Циганчук, Циганчук, бодай би його. А що ви хочете знати? Хто він, що він, ким працює, який має характер... З ким дружить? Обрисуйте, так би мовити, робочий портрет. Який там портрет? Одне мурло нахмурене. Ні з ким не водиться. Якби діти його не любили, давно би вигнав. Чого так? Бо не від світу він цього. Не можу його зрозуміти, розкусити. Зовсім, наче нормальний. Чоловік і чоловік. А всередину не пускає закритий на всі закривки. Ніби фортеця в осаді за довгих десять літ брешу. Уже п'ятнадцять. Думаєте, хоч раз він в нашій компанії побував. Коли в когось день народження чи інше свято. Ні, ні. Осмомисл угнути. З кузні додому, з дому до кузні. І ні з ким ні словом не перекинеться. Ха! А обідає, обідає пляшкою молока і булкою. Притулиться в кутку і мовчки прямкає. Ото й тільки що з учнями про ковальство балакає. Чекайте, чекайте. Ви мене зовсім не в той бік ведете. Наскільки я чув, ваш коваль видатний. Поїхав у Париж. Повіз на виставку свої твори. Е, ну, а я про що вам кажу? Майстер він золотий, все в руках горить, а от як людина, дивак та й годі. І це ще лагідно сказано. Роздосадуваний директор кинув перед майором офіційний документ. Так і так. Міжнародна гільдія ковалів Гефест запрошувала Бориса Циганчука з 12 по 15 травня на виставку оригінальних творів у Конгрес-хол французької амбасади. А звідки взагалі взялася ідея поїхати на виставку у Париж? О, о, добре, що ви згадали. Десь тут у мене була візитка професора з Одеси. Ось. Вознесенський Вітольд Аристархович. І що цей професор? О, такий інтелігентний, культурний, вихований з борідкою у золотих окулярах. Приїхав з молодим чоловіком і переконував мене, що я дуб-дубом і асот. Слово таке знайшов – асот. Тобто марнотратець. Не шаную обдарування, не бачу таланти, що прозябають у провінційній драговині. Це він так про Циганчука сказав. Мовляв, ваш самородок, як обмити його та відгранити – то прогремить на весь світ. Можна підбити поточні результати. Згоріла хата коваля Бориса Циганчука. У хаті виявлено труп убитого і непізнаного чоловіка. Господар уже днів два, як поїхав за кордон. Він виявився самородком. До нього приїхав одеський професор Вознесенський із молодим супровідником і загітував організувати персональну виставку у Парижі. Сьогодні 12. Виставка триватиме до 15. Плюс треба накинути ще день-два на тріумфальне повернення. Отже, поліція ще не побачить головного свідка у підозрілій пожежі щонайменше п'ять днів. Зрештою, якщо дивний коваль, якому спалахнула зірка удачі, ні в чому не замішаний, то повернеться і внесе ясність. Алло, Пінкертон! Ти далеко? Та ні, у тебе під дворима. Скажи мені, друже милий, як тобі вдається зберігати гарний настрій? Не треба прийматися усім. Розказуй, що накопав у сусідів Циганчука. Та що, баба Валя, Валентина Омелянівна Карпенко, та що зліва через сад... <гум> Засвідчила. До Бориса Циганчука у кінці квітня приїжджав інтелігентний професор з асистентом. Воля Вознесенський Вітольд Аристархович. Ставимо залік. І тобі, і мені. Це ми зараз побачимо. Побачимо. Ви набрали невірний номер. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Номер, який ти діалив, не впевнений. Пожалуйста, Артем здивовано поглянув на мобільник, хмикнув і натиснув ще раз на виклик. Ви набрали невірний номер. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Нема. Не відповідає. А ну спробуємо у базі МВС. Так. І тут нема нашого професора. Ти диви. Робимо ще одну спробу. Запитаємо у діда Гугла, що він скаже. Так. Так, так, Вознесенський Євген Арнольдович, професор кафедри інженерної екологічної геології. Ні, не це. Андрій Андрійович, цей вже помер. Олександр Олексійович, ні, цей теж помер. Петро Миколаєвич, цей у Росії. Вознесенський чоловічий монастир. Нема нашого професора. О, ми з тобою пролетіли, як фанера над Парижем. Глухе діло назріває. Чуєш, як дзвонить порожняк? Mm -hmm. Один момент, один момент, товаришу Менд. Не спішіть, ми з вами на роботі. Але у нас ще є міжнародна гільдія ковалів Гефест. Ось вона. Ви набрали невірний номер. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Тьху. я на цьому не спинюся. Пошукаємо сайт цієї гільдії. Ось. Ось, дивися, є така. І українське відділення у Києві. Маємо телефончик. Зараз його наберемо. А, алло, це міжнародна гільдія ковалів? Так, українське відділення. Вас турбує начальник поліції з міста Грушка, майор Нагорняк. Чи не могли б ви відповісти на кілька питань? Ну, видається, а яке відношення має наша гільдія до поліції з Грушки? Зараз вияснемо. Чи відбувається виставка ковальських виробів у французькій амбасаді у ці дні в Парижі? Так, відбувається. І кого ви туди послали? Майстра з Полтавщини. А чого ви цікавитесь врешті З Згрушки не посилали? Від нас туди нібито поїхав майстра училища Циганчук Борис Аймарович. Та ні, ми відправили... Чекайте, подивлюсь. Козенця Федора Федоровича з Шишаків. Інших кандидатур у нас не намічалось. Угу... А міг наш Циганчук сам поїхати на ту виставку? Поїхати то міг, але толку з того, в експозиції його ніхто не пустить. Без варіантів? Без варіантів. А ця виставка справді відбувається з 12 по 15 травня? Так, саме в ці дні. Тоді скажіть, як же у нашого коваля опинилось ваше запрошення на виставку? Запрошення? Не може бути. Це фейк, липа. Ніякого запрошення ми вашому цьому не надсилали. А проте він щось подібне отримав і поїхав. І вихорі хорідимові, за ним повіялись. А чи міг хтось сторонній скористатись вашим бланком? З чого ви взяли, що то наш бланк? Липа є липа. Хоч як з нею не крути. Та й скажіть, на Бога нам кликати фальшивими запрошеннями лівого коваля. Що ми з того будемо мати, крім менінгіту на власні голови? То вас хтось у блуд вводить Схоже на те А е, зачекайте, професора такого Зараз е, Вознесенський Вітольд Аристархович Ви часом не знаєте? Ні, не знаю і не чув У вас усе до мене? Так, на жаль, поки що все <звук> Що ж ти будеш говорити Коли їх обійшли як пацанів Розвели Обкрутили навколо пальця був професор у золотих окулярах з тростиною, і нема. Але найголовніше, за ними поволочився коваль Борис Циганчук, обманутий майстер. Куди поїхав? Де пропав? На виставку ж йому точно не потрапити. І головне, хто вбив чоловіка у його спаленій хаті? Зрештою, хто цей чоловік? Таміло Прокопівну. Як ви? Дужі? Що у вас там? Я вас часом не відриваю від е, трупа? Не відриваєш, не відриваєш. Готуємо тобі сюрприз. Не треба мені сюрпризів. Мені треба залізні факти, підтверджені актами. Почну з головного. Виявлений мертвяк – це не хто інший, як завідуючий Рахсом Кузьма Кузьмович-Довгалевський. Хто-хто? Не повірю. Достеменно встановлено. Такий крутий поворот. Упс, оце так номер. Жив-жив і помер. Як же він туди потрапив? Це не моя парафія. Вам дано, вишукайте. От тільки у кишені, чи тому, що від неї залишилось, виявлено зотлілу записку. То мені коштувало великого труда. Зібрати поклаптику. «Прийди, не жде». Домовимось. Все, що вдалося розібрати. І що це значить? Не знаю. Чоловік прийшов у чужу хату. Увечері. Із запискою «Прийди, не жде, домовимось». Його туди хтось викликав. Про щось мали домовитись. У порожній хаті коваля, який поїхав на виставку? А хто сказав, що він поїхав на виставку? Тобто нікуди не подався? Усе те з професором. Машкара? Відволікаючий маневр фальшивий професор. Був цей факт встановлений. Але ми можемо припустити: циганчук розкосив обман професора, сховався, нікуди не поїхав. Потім викликав Кузьмича і убив його. А хату спалив, щоб приховати злочин. Таким чином, ти робиш головним підозрюваним коваля. Одним із головних, одним. Абсолютно неясна роль у цьому ділі жертви. Чого він туди поперся пізнього вечора і з ким хотів домовитись, і за що його вбили? Хлопці молодці, потім будете один одному чуби смикати. Може, послухаєте далі? Таміло, про вибачайте, говоріть, добивайте. Отже, смерть настала приблизно о десятій годині вечора, якщо взагалі можна точно встановити після пожежі. Але мої методи ніколи не підводять. Словом, смерть наступила за чотири години до пожежі. А коли пожежа розгорілась? Приблизно о другій ночі. Так. Угу. Йдемо далі. Причина смерті – удар чимось важким, з гранями, як я вже казала. Схожим на шестерню по потилиці. Три проломи кістки борознами, гострими, рваними. За один удар – перелом основи черепа. Крововилив. І прощавай, Кузьмич. У шлунку. Ага. Що там у нас у шлунку? Так. Зараз подивимось. Неперетравлені залишки пельменів, пива і в'яленої риби. Вибачте за поспіх. Не встановила тарань в облачі лящ. Все, все. все. Цього мало. Якщо щось ще знайду, то повідомлю. Ах, понакидали мені тут сюрпризів, а ти голову ламай Ідіть і далі шукайте, може ще щось знайдете Вам кого? Я, я власне, до вас, пані Христина Довгалевська, не помиляюся? Щось із Кузмичем сталося чи дозволите пройти? Я начальник поліції. Майор Артем Нагорняк. Проходьте. Кузьма Кузьмович десь з вечора побіг і не повернувся. Угу. Коли ви кажете, Кузьма Кузьмович вчора пішов? А, так, коли я пельмені зварила. Тільки з ціли вечеряти дзвінок. Він і зірвався на ноги. Пів на десяту було чи що. Хто йому подзвонив, знаєте? Чого ж не знаю? Знаю. Йому телефонував Тарас Діжовський. Тарас Діжовський – це хто? Це ландшафтний дизайнер. Він тут недалеко за містом магазин має з рослинами. Вирощує і продає. Може знаєте, чого він подзвонив? Кузьма Кузьмович цілком випадково знайшов у Вільнюсі в архіві документи про його предків. От ти побіг передавати… Куди побіг? У кафе на Горбку. Так вони домовилися. Чого ви все розпитуєте? Що з Кузьмою Кузьмовичем? Ви мені скажете чи ні? Що з ним сталося? Захворів? Упав? У нього іноді тиск скаче. Мушу вам повідомити. З Кузьмичем набагато гірше. Він помер. Його знайшли мертвим. Тіло вашого чоловіка знайшли на місці пожежі. У хаті коваля Бориса Циганчука. Відкрито кримінальне провадження. Там, на кухні, на, на полиці, є краплі. Так. Крапайте мені, будь ласка, зараз, зараз, зараз, по груди стискає. Зараз, зараз, зараз, зараз. Випийте. випийте, випийте, візьміть. Зараз стане легше. Та вже легше не стане. Ой, ой, як же ж це так, ось? Я не можу повірити, ну що я без тебе буду робити? Будете жити. Жити будете. Кожному своє відміряне. Хто посмів підняти руку на мого чоловіка? Він ж нікому мені крихти зла не приніс. Чесно кажучи, я сам здивований. Я повірити не міг, коли мені повідомили. Але факт залишається фактом. Його знайшли вбитим на згарищі хати Бориса Циганчука. Ви не могли б мені внести ясність, що він того вечора говорив, що планував? Що себе представляє цей Тарас Діжовський? Т тарас? Тарас, як Тарас? Кажете, у хаті Бориса Цигенчука? Угу. Mm -hmm. Їдіть за мною. Вона вийшла на коридор, потім відчинила ключем кімнату. То була, власне, не кімната, а музей. Скрізь, на стінах, по кутках, на вітринах полиць і на двох столах була холодна зброя. Такої таємниці Артем від Кузьмича не чекав. Все збирав, збирав, радів, коли хтось щось притягне. А навіщо воно йому? Не знаю, У утіху такому, немов заразився. Навіщо ви мені це показали? Бо ви згадали Бориса Циганчука? Згадав. У його згорілій хаті знайшли вашого чоловіка. То я вам ось що скажу про цього циганчука. Я вже чула не раз. Кузьма Кузьмович згадував його у розмовах з колегами-колекціонерами. Мовляв, у нього є якась річ, така відома, що за нею треба поборотись. Що це за річ? Хіба знаю. Казав, що козацького полковника пер... пернач. Це якийсь такий знаменитий пернач, з ним полковник ще на Крим ходив. На татарів, чи то під конотопом, бився з москалями, а загинув від любові. Кузьмич обіцяв розказати цікаву історію. Як полковника спалили у хаті з кохангою. Це було тут, під грушкою, на хуторі. Не встиг розказати. Напевно, Циганчук убив. Це ще питання. За нашими даними, Циганчука у грусті не було. Його виманили на фальшиву виставку. І що ж це виходить, що Кузьмич... Сам поперся у його порожню хату? Ніколи не повірю. Та ні, сам не поперся. При ньому знайшли записку. Хтось покликав його туди. Циганчук і покликав. Бо хто ж кличе у чужу хату? Циганчук, я вам кажу. Може і він, розберемось. Чи хтось дзвонив до вашого чоловіка? Дзвонив. Один професор. Часом не пам'ятаєте його прізвище? Закручений якесь. З панським відтінком. Вознесенський? Вітольд Арестерхович? Так, Вознесенський запрошував нас з Кузьмою Кузьмовичем до моря на відпочинок цього літа. Тепер уже який відпочинок? А з Сиганчуком Кузьма Кузьмович знався? Напевне. Щось таке пригадується. Вони зустрічались. То в ліцеї, то в нього вдома вели переговори. Ніщо. Циганчук ухилявся. Не казав ні так, ані ні. Гроші його не спокушали, а чогось іншого Кузьмич запропонувати не міг. Ваш чоловік так хотів мати той жаданий пернач. І все. Що в ньому цінного? Та ж кажу, якась темна історія про кохання. Ніби полковник примчав верхи до любовниці. А за ним назерці кралися вороги. Спалило у у хаті. Циганчук на тому місці з мамою побудував свою і викопав полковницьку зброю. Гаразд, гаразд. Не буду я в цій історичні нетрі заглиблюватися. Нехай спеціалісти розсудять. Мені треба злочинців шукати. Пані Христино, я так пригадую, ви прохопили, що Кузьмич говорив про цей артефакт, пернач, ще з кимось із місцевих. А, може я мала на увазі директора училища Мирона по Дуфалу, а? а він яким боком причерпний? Та ніяким боком. То сам Кузьмич до нього приставав. Поговори, поговори зі своїм ковалем, щоб відпродав знахідку. Тобто Подуфалий знав, що в його коваля є історичний раритет? Випірнає пернач козацького полковника Вухналя. Про знахідку знали Циганчук, Кузьма Кузьмович, його дружина, фальшивий професор Вознесенський і, як виявилось, директор ліцею Подуфалий. Принаймні, мотив усіх цих злочинів. Боротьба за історичну цінність. Полковник Вухналь сидів на покутті. Сьогодні було поріздво. Благословився день Йосипа й Марії. Ще тільки прокинувшись, полковник вирішив, що пора збирати старшину. І то не тільки для того, щоб у купі посвяткувати, а поговорити про те, що діється на горі у козацькій владі. Десь на самому споді єства старий козак ховав сам від себе тремке відчуття, що нагло вдарило його у груди, коли побачив на торговиці у грустці вдовицю Ганісю Драгомерецьку. Її погляд сливових очей укинув йому в душу смуту і неспокій, яких він давно не переживав. За тими думками і погідними спогадами про Любку Дмитро вухналь і невгледів, як з'явився обозний яць задерихвіст. Решта – то церемонний, важний і величавий суддя Лаврободня. За Лавром заскочив у хату писар Антип Чмих, артилерійський осавул Вакула Нехай. Останніми пройшли два хорунжі – Феодосій Вітряк і Василь Шумило. Ну… Прошу наповнити чари і підняти їх за Христа і нашу віру православну. А другу чару ми піднімемо за нашого гетьмана, незабутнього воїна нашого Івана Виговського. Нехай йому там буде земля пером. Іван Виговський показав, як треба московітів бити. До цих пір царята заїкаються, як згадують конотоп. То були дні козацької слави і метра Вухналя. Тоді ще молодого сотенного гетьман уклав угоду з кримським ханом. Той привів 50 -ти тисячну кінноту. Покраїли московітів, виручили татар. Виговський Вухналя обнімає, з радості нагородив сміливця званням полковника. А сам кримський хан Мухаммед Герай VI вручив Дмитрові перед усім людом, пернач стопер з волошковим сапфіром на руків'ї, як відзнаку за порятунок його війська. Є у мене для вас дві новини. І одна другої гірша. На нашому грушківському полку ставлять великий хрест. Розпускають його, знімають з реєстру. А друга? Друга новина яка? Був тут у мене вчора таємний гонець з лівого берега від Івана Мазепи. Від нього передав, що Мазепа має намір стати єдиним гетьманом усієї Надніпрянської України. Старшина заклякла за столом від тих розпачливих слів. Тут хлопці-хорунжі штовхнули один одного і весело засміялись униз, під стіл, щоб старий метро не побачив. Але полковник уловив ту мить. «Я ж сполотнілий увесь! Що вони собі дозволяють? Сміятися над... над своїм полковником? Над його почуттями до Ганісі? Та він! Та зараз! Ми не натякаємо!» Осмілили молоді хорунжі, ми чули на власні вуха. Гершко Карпман походжає до Ганісі Драгомерецької, а туди подейкують ще якийсь козак стежку протоптує. Чорний, всохлий вухналь хитнув непокірним оселедцем і немов його вітром здуло. Вилетів засліплений надвір Шарпнув і цхана, аж той головою закрив півнеба, скочив верхи і помчав по засніженій вулиці, а туди далі путівцем на околицю мочар до розпроклятого шинку. Полковник влетів на подвір'я корчми, шпурнув, не дивлячись повіддя і встану в очі і увірвався в обитель місцевих пияків. «Де той вилупок недороблений?» – гаркнув, як фальконет саву лаваку. Десь із-за капелка вибігла Товста у трьох спідницях шинкарева жінка Перла. «Та нема його! Нема гершка! Разом з Лейбою поїхав у грушку до винокурні! Клянусь тобі! Нема їх! Чого зобижаєш мене? За що?» «Щоб знали своє місце, і не плутались під ногами, і не мацали чуже!» Ніде Лейби та його виплотка Гершка, який насмілився навідатись до Ганісі, його любої ундини, русалки, не знайшов, не витряс. «Затям собі і перекажи, зі мною жарти погані! Нуху утратили чи що?» «Другий раз пойду, спалю всіх дотла! Люди дякую, скажуть!» Вибіг, вилетів накручений безполегші. Пізнього вечора Дмитро Вухналь знову скочив на Іцхана і махнув санною дорогою на хутір до Ганісі. За спиною чув якісь рухи, ніби молоді вовки за ним ув'язались та й чекали підхожого моменту. Аж ось і хата! Аж ось і тихий, сонні вік на Ганісі. Нарешті грудний жіночий голос питає. «Хто?» «Ой, Ганісю моя! Ой, миленька! Солоденька!» «Усе його найдорожче з ним, і він живота положить, а не віддасть!» «Дурненький! Я ж твоя! Твоя! Навіки!» І то були правдиві слова, бо десь серед ночі, коли вони, політавши по під вовчим сонцем, не зборені, не стомлені, причаїлись подих у подих, уста в уста, придрімали, забулися. Хтось зав'язав з надвору двері у довиної хижі і черкнув кресалом у конопляне повіску. Алло, Тарас Діжовський? Так, це я. Вас турбує начальник поліції майор Нагорняк. Хотів би з вами поговорити у важливій справі. Чи не могли б ви зайти до мене через півгодини? А, а чого мені до вас йти? Якщо маєте на увазі спонсорську допомогу, то... Ніякої спонсорської допомоги поліції не треба. Невже тільки для цього поліцію викликають? А кримінальні злочини? Е, ще цього мені бракувало... Куди ви мене там вписали? Прийдете, почуєте. Ви сказали кримінальний злочин? А що з Кузьмою Кузьмовичем? Що ви взяли, що я вас буду про Кузьмича питати? Христина Семенівна мені цілу ніч надзвонювала. Куди я подів Кузьмича, куди я подів Кузьмича? І куди ви поділи Кузьмича? Та нікуди я його не дівав. Сам десь змився, не встигли толком і поговорити. А ну-ну-ну, детальніше розкажіть. Ну, днями біжу я грушкою. Так. Довгалевський прямо під ноги кидається. Гукає, я знайшов твоїх, пра, пра, словом, пращурів. Так. Знайшов той добре, так. воно мені якось по барабану. У мене якраз проект назрівав, коло одного готелю. Нема як вгору глянути. Кажу, Кузьмич, пробач, колись іншим разом поговоримо. Бо ніяк не маю часу. А він мені передзвони, я маю документи. Твій далекий прадід був католицьким священником у Плоскирові. Це тепер Хмельницький. І що, передзвонили? Зателефонував, дай, думаю, візьму. Зараз воно мені не треба, але нехай положить гріх відмовлятись від роду. Він, кажуть, з-під герба «САС». Герб «САС» – це така утіха для Марнославни – і моє прізвище туди комп'ютер тулить. Нехай так. Але Кузьмич же привіз копії з церковної книги, тим паче, що багато не заправив в рамках пристойності. І що далі? Ну, взяв попиву сушеної риби та й говоримо. От і все. Передав мені папери, я йому гроші не заплатив. Сказав, що пізніше. Всі в ділі. Багато заправив. Як подивитись, 100 доларів за знання про рід. Він сказав, що гроші бере не за документи, а за перспективи. Цинічний був наш Кузьмич. Практичний. І що далі? Далі я підійшов до бару, попросив повторити. А тут глядь, якийсь пацан підскочив до Кузьмича. Записку передав. І Кузьмич заквапився. Я з тим пивом, як, як дурний над столом, стою, а він немає, як, немає як, маю ще одну зустріч і змився. Куди не казав? Та не казав. Мені Христина Семенівна уже всі вуха просветлила цим питанням, куди подів Кузьмича та куди подів Кузьмича. А я не знаю. Побіг і друге пиво не випив. Пацана бачили, який записку передав. Мелько не звернув на нього увагу. А чого ви так розпитуєте? Що з Кузьмичем? Убили нашого Кузьмича. І ви останній, хто його бачив живим, якщо не рахувати убивці. Убили? За що? За те, що поліз куди не треба. Ви, до речі, нічого не чули від Довгалевського про його другу любов. Другу любов? Христина Семенівна йому би виписала. Другу любов. Строга жінка. Панькається. Панькалась із Кузьмичем, як з дитиною. Друге захоплення. Холодною зброєю. Холодною зброєю? Якою холодною зброєю? Історичною. Шаблі там, піки, перначі. Жерсть. Ні, нічого не чув. Знаю, що він рився в архівах, їздив скрізь, рився. Ну, бізнес у нього такий був на пам'яті. От йому ту пам'яті вкоротили. Якщо щось згадаєте, дзвоніть. Ось моя візитівка. Привіт, подруго! Як ти там? Слухай, дорогенька. Згадай, учора у тебе сиділи двоє. О пів на десяту вечора. Так от, убили одного чоловіка. Учора він сидів у тебе в кафе. А потім зник. Чого ж не спитати рідну жінку? Привіт. Що за чоловік? З ким сидів? Кузьма Кузьмович Довгалевський, завідуючий Рахсум. І? Це його вбили? Так, його. А другий з ним був молодий, Тарас Діжовський. Ландшафтний дизайнер. І цього вбили? Ні, цей залишився живий. Не перебивай мене, бо я не можу задати тобі питання. Ти мені можеш допомогти. Вчора вони з Діжовським пили пиво. Увечері, о пів на десяту, і до них підбіг якийсь пацан. Передав Довгалевському записку. По-перше, чи ти бачила того пацана? По-друге, чи працюють у вас відеокамери? Ну, ну сидів чи із Діжовським, пиво пили, нахилилися, шепотіли, лузку на підлогу кидали. Не люблю я, коли у ту турну рибу в кафе притягують. Потім смердить, не вивітрюється... І гавкати не хотіла. Пашко, спинися, я тебе щось запитав. По-перше, у нас нічого не працює. Кондиціонер здох, на кухні витяжка захлинається, відеокамери осліпли. А наш пан власник на те попльовує. І тільки бариші рахує. Я казав тобі не раз, іди звідти. Знайдемо кращу роботу. А хто тобі буде допомагати злочини розкривати? По-друге, бачила я того хлопця. Тільки не знала, що він записку передав. Кепка натягнута на очі, сорочка порвана, сандалі на босу ногу, гаврош із барикад. І що? Кузьмич зразу встав у побіг? Так, побіг. Залишив Діжовського з повними кухлями. І тут облом. Куди не кинуть, скрізь стіна постає. Ніби хтось навмисно її мурує. А ти вали ту стіну, вали, не вагайся. На столі закрутився, як хрущ, телефон. Артем побачив, що дзвонив прокурор Піонтковський. Слухаю вас, Олексію Олексійовичу. Агій, перескочив новий кабінет та й не даєшся знати. Чи загордився? Хе -хе -хе -хе. Тобі прізвище Вознесенського нічого не говорить. Говорить, бодай йому. Засвітився в грусті. Точно в Яблочко, правда? Не хотів тебе турбувати, поки ти не освоївся на своєму місці. А тут на тобі лист з Києва, так що вибачай, ми знову дні у прясті. Я зараз призначив процесуального керівника і кожного дня мені на стіл нові відомості. Як просувається розслідування? Нового дуже мало. Виглядає, що ми упевнено і урочисто під фанфари генерального прямуємо до глухаря. Артем Нагорняк переповів прокурору про все знайдене та розслідуване про пожежу на подвір'ї Циганчука, про загадкове зникнення самого коваля, який чи то поїхав на виставку у Париж, чи десь переховується, про виявлений труп завідуючого Рахсом Довгалевського, який побіг у ту хату із запискою «Прийди, не жде, домовимось». Кузьмич виявився фанатом-колекціонером старовинної зброї, а у пропалого майстра ліцею зберігався пернач козацького полковника Вухналя – він його знайшов на місці, де стояла хата у довиці Ганісі Драгомерецької, до якої учащав старий козак. Ось таким дивним чином поєднав раритет дві пожежі, що сталися на відстані більше ніж 300 років. Що в тому шестопері залізному за цінність Артем ще не розібрався, але вже подумує про консультацію у відомих спеціалістів. От скажи, де твоя управність? Де твій я зашпортнувся тут. Зверну увагу. Довгалевського викликали за обів на десяту. Убили о десятій, а пожежа сталася о другій. Тобі не здається це якось дивним, нелогічним? Хтось вбив, чотири години подумав, а потім підпалив хату, щоб скрити сліди? Та, та я вам таких питань з десяток можу задати. Чотири години труп убитого лежав у хаті, а потім її підпалили. Це одна і та сама рука? Чи різна? А? Дізнаємось точно, коли визначимо, хто написав Кузьмичу записку, хто його покликав у порожню оселю. Шише закидай невід. Може, когось пропустив. Може хтось ховається. Фоторобот склали. Я ж тобі кажу. Місцевий контингент може приховувати такі таємниці. Який же спектакль без заколісних помічників? Ми мусимо вхопити цього Вознесенського. Це завдання завдань. Ти вже постарайся, га. Генеральний нас не забуде. Не забуде. Селезінкою чую. Мироне Дмитровичу, релаксуєте? О, це знову ви. З чим ви знову до нас завітали? Та все з тим же. З проблемами вашого коваля Циганчука. Чого ви мені не сказали про знайдений раритет? Пернач полковника Вухналя. Не сказав, а що я мав про це говорити? Ви ж мене не питали? Я вас питав, що дивного коїлось навколо коваля. Він сам дивний, а ви питаєте про дивне. Ну, знайшов якийсь непотрібцяцьку глині жаву і замащину. То що ж то? А це і є головне у цій історії, а не ковальські покручі і метизи, як ви сказали, циганчука, які нібито повезли на виставку. Ви не розумієте чи прикидаєтесь? Чого це я маю прикидатися? У мене тут, глядіть, і без Циганчука ум за розум заходить. Ну, знав я про пернач. То що з того? І до вас звертався вбитий Кузьма Довгалевський, щоб допомогли викупити у коваля знахідку. Просив по старій дружбі. Колись я йому поміг відремонтувати. Знаю, знаю. Приміщення расу. Ви звертались до Циганчука, щоб пішов на зустріч Кузьмовичу? Казав не один раз, а він ні ні. Ця гарна штука йому самому подобалася, як витвір ковальського мистецтва. Ви той пернач у руках тримали? Тримав. Якось у нього в хаті. Важезна зброя. Такою разу лупиш, прощай, душа. Ото часи були, а? Жорстокі. Угу. Де він ту знахідку зберігав? Не знаю. Там у нього в хижі. Нечистий ногу зломить, купа всякого сміття, лахміття. Дістав звідкись і показав. Він ще комусь показував, не знаєте? Оце вже не до мене. Оце вже до Циганчука. Приїде, розпитаєте. Гаразд. Поки що поставимо крапку. Вважайте, що я вам повірив. Але мушу попередити. Нікуди з міста не відлучайтесь. Ви нам можете знадобитись». Не сподобався йому за другим разом директор ліцею. Щось у ньому промайнуло таке хистке, невловиме, сутінкове, і що у вас за здобутки, та Прокопівно? Дивись, я перевірила телефонний номер Кузьмича за останній місяць. Думаю, далі сягати не варто. У списку абонентів Кузьмича номер телефону професора Вознесенського, який не відповідає. Дзвонив з Одеси. Телефонував три рази. По 10-15 хвилин. Четвертий раз по роумінгу. З Молдови. Ну, може, з Придністров'я. Встановити не вдалося. Іншого і не чекав. Професор, очевидно, має базу там, де мутно. Ще що... Крім указаних осіб, убитий за цей місяць розмовляв м -м, з директором училища Подуфалим, з підприємцем Діжовським, з Ковалем Циганчуком, з власною дружиною, з Державним казначейством про фінансування, з директором будинку культури Семенюком. І це все? Небагато. Не все. Є тут у мене ще повідомлення. СМСка. Не знаю, як її зрозуміти. Читайте, будемо разом розбиратися. Повідомлення прийшло з телефону Подофалого. Чотири дні тому, 8 травня, увечері. О 22.20. Кузьмич, лягай спати та спитай жінку для проформи. Чи молилась ти на ніч, Дездемоно? Що, що? Що це значить? Все, що хочеш. Дездемона, як відомо, з трагедії Отелло Вільяма, нашого Шекспіра. Може, це був натяк Кузьмичу на невірність дружини? Знаєш, вік, любові не завада. Точно це з телефону подуфалого надіслано. Точніше не буває. Доволі свіже. Чотири дні тому, увечері. Мовляв, мий ноги й лягай спати. Та поцікався у жінки, чи вона тобі вірна? Скільки її років? Понад сорок? 45. Баба, ягідка. І т.д. і т.п. Ферштейн зі. Нудьга за юністю, бентега в грудях І якраз на подвиги тягне. Ніг, Ферштейн. От ще адюльтеру мені бракувало. Кузьмич лягай спати та спитай жінку для проформи чи молилась ти на ніч дездемона. Гм, довгалевська дездемона. Яким це боком можна причепити? До справи про убивство її чоловіка. Любов чіпляється будь-яким боком. Камасутру розглядав? Я вас розглядаю, як суб'єкт конфузний, здатний на вибрики. Не мнися, бо й так уже всі нерви на межі. Так, значить, по Вознесенському. Цей фрукт ні разу не присікав кордон з початку року. І Мерседес також не заїжджав. Чекай, авто з молдовськими номерами є, а перетину нема? Нема і все. Може, вони в'їхали на інших номерах, а тут перечепили. Зараз же тих номерів як собак нерізаних. Будь-який дядько у майстерні може склепати. Значить, висновок простий. По Вознесенському ми пролетіли, попідмітав усе, що можна було підмести. А з Ковалем як виїжджав за кордон? Коваль теж не пересікав, не зареєстрований. Виїхав із Грушки і зник. До кордону не добрався. На виставку не попав. Париж там без нього сумує. От, поглянь, що це таке? Тут директор училища Подуфалий під колею убитого Кузьмича. Мовляв, придивись за своєю благовірною, бо, може, Довгалевська гуляє? Не хватало мені ще стати нишпоркою за коханцями. Ти гадаєш, що це якось пов'язано з убивством її чоловіка? Я нічого не гадаю. Я чіпляюсь за останню можливість. Перевірити мусимо. Нехай твої бійці постежать за нею. Прямо із завтрашнього ранку. Може, якраз на щось виведе. Жінка лежала під трибуною. П'янтковський пробігав мимо і не бачив її, бо сліпий, як сова. Олексій Олексійович спинився над тією босоніжкою, бо якраз шнурок розв'язався на кросівках, присів, одягнув окуляри, і тут його погляд прозрів. Під трибуною, прямо з краю, лежала жінка. Прокурор торкнув її за ногу. «Ей, ей, вставайте!» Але жінка не поворухнулась, І тоді до П'янтковського повільно і з запізненням прилетіла злякана думка. «Вона не спить, вона мертва!» Зразу дістав телефон. Сам особисто, гійкаючи та вигукуючи нечленороздільні речення, щось на зразок «Ви спите, хропите, а я тут трупи збираю. Він покликав на стадіон начальника поліції, керівника відділу поліцейських детективів. Швидку, рятувальну службу, судових медичних експертів і навіть свою секретарку Мар'яну скоро всі примчали, і високий. Маслакуватий у майці баскетболіста номер 1 П'янтковський почав командувати та розгорятися. Що це таке робиться? У центрі міста, прямо на стадіоні, де порядні громадяни займаються оздоровленням, трупи жінок валяються. Артем Нагорняк, схилившись, забрався під трибуну і глянув на мертву. Відкриття було неждане і підступне – на боку, укутавши лице розпущеним і скуйовдженим білим волоссям, лежала Христина Довгалевська. Чи молилась ти на ніч, Дездемо? Що? Що ти там балькочиш? Упізнав мертвого? Це Христина Довгалевська, дружина убитого Кузьмича. Другий труп. Другий труп у грусті. За два дні. Что ты себе думаешь Артеме Федоровичу? Да ничего ты не думаешь, Дрімаєш. Зарано тебе призначили на это место Вот так я тобі скажу Все мы еще увидим Не кричите, Алексей, Алексей Ну, мы не будем заважать работе экспертов Давай Что <гум> я вам могу сказать Ее задушили Задушили прямо руками Ось тут, глядіть. И тут і тут сліди від пальців, рука широченна, така, що може колоду задушити, не те, що жінко, значить чоловіча. Швидше за все у рукавичках, гумових, садових, в очах крововиливи, під нігтями, під нігтями нічого нема. На перший погляд, це і зрозуміло. Така широка лапища чоловіка не могла підпустити до себе, щоб дряпнула. Задушив як ляльку Ганчір'яну. Коли задушив? Коли настала смерть? Хм. Хм. Якби ж була, знала. Та маму слухала, на двері воду ляла. Щоб не рипіли. Та ні, на які двері вона воду не лила. Ти що не в курсі? Це ж Довгалевська. Дружина вчора згорілого Кузьмича, завідуючого Ну, Ти диви. Біда біду доганяє. Обох положили. Люди добрі. Ви перестанете батікати, коли настала смерть? Говоріть. Ніхто не знає, коли вона приходить. Це свавільна пані. Вона навідала нашу Довгалевську. Вчора увечері, як почало темніти. З того, що я бачу, приблизно о 22-й. Кузьмича теж калатнули по голові о 22-й. Дивне повторення. Агі, що ти думаєш? Чого мовчиш? Механічна п'єса продовжується? Якби я щось взяв у толк, зрозумів, то зразу сказав би. А так одні рефлексії. Олексію Олексію, чую, идіть у готель, переодягніться, бо вже надто багато людей зібралося. Вас роздивляються. Михайло, чого ти завис? Нехай твої шаромижники обійдуть кругом, розпитають людей. Може, хтось щось бачив? Я тобі без обходу скажу. Тамон, збоку від роздягальні. Щовечора мотоциклісти тусуються. Це у них називається «Байкер-пляц». Моторами тиркотять, дівчат тискають і пиво п'ють Попитаю всіх, не сумнівайся Тільки здається мені, що ти вчора говорив Що я вчора говорив? Про дездемону, яку задушили То не я говорив, то подуфалив Так, підколовку з меча Точно! А ну мені цим подуфалим уже скрізь смердить Приведи його, щоб за одним рипом Попитати, що він мав на увазі Чогось у мене таке відчуття, що я з цим душителем уже пересікався. Або був близько та не помітив. Усе, до роботи. Не хвилюйтеся, все буде добре. Сідайте і розповідайте нам, як ви докотились до життя такого. До якого життя? До того, що обманюєте поліцію. Я скільки до вас ходив? Два рази. Я скільки вас просив? Казати правду, тільки правду, нічого, крім правди. А ви мені все дулю у кишені крутите. Н нічого я не кручу. Я шанована людина, заслужена. Всі сили віддаю дітям. Та ніхто ж не сперечається. У нас з вами розмова про інше. Про вбивство, про вбивства. А це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Відчуваєте, як тюрмою пахне? Я все скажу. Що ви хочете? Лобо зіб'ю, щоб доказати, я не винуватий. Похвальне бажання. Отут у мене є, зараз, ваша СМСка. Ви її надіслали на номер убитого Довгалевського 8 травня о 10:20 вечора. Кузьмич, лягай спати. Та спитай жінку для проформи, чи молилась ти на ніч з дездемоно. Що ви цим повідомленням хотіли сказати? Я? Про що я хотів сказати? Ні, то я вас питаю. Що ви цим повідомленням хотіли Кузьмичеві сказати? Хотів? Я, я, я не пам'ятаю вже. Ми готуємо, готували виставу. Отелло в клубі зібрали драм-гурток. Семенюк, директор клубу, зібрав. Він у нас режисер Христя Дезнемона Кузьмич Отелло. А мені віддали роль Яго. Ну, от, я, мабуть, щось таке відправив. Ну, пожартував. Гарні у вас жарти. Якщо врахувати, що... Вчора ввечері Довгалевську задушили Задушили? Христю? Ой, ой, ой, що це за кара Божа? Як з таким здоров'ям його в тюрму відправляти? Ох, серце хлопці стресів не любить Чого ж ви його не бережете? Де ви були вчора ввечері? З дев'ятої до одинадцятої «Де я був? Вчора ввечері. Ага. Алібі. Я вчора цілий вечір був на дні народження. У Зінки. Себто Зінаїди Марківни, моєї заступниці. Купа людей мене бачило. Можете перевірити?» «Перевіримо. Не турбуйтесь. Як думаєте, хто міг задушити Довгалевську? Кому вона заважала?» Я здогадуюсь, вбивство це щось неприродне. Це міг бути хтось із вашого драматичного гуртка. <гас> на то прив'язана смерть до її ролі. Та не схоже, щоб хтось із гуртка. Ну, ні, на кого, ні на кого не хочу подумати. Ні, не підходять ніяк. Ви можете дати гарантії. <гас> Не дам, я за себе ручатися не можу, а ви хочете... А ну-ну-ну, в чому ви там за себе ручатись не можете, зізнавайтесь Панове поліцейське, з одного боку всі мої заслуги, ну чи майже всі, всі мої роки чесного життя А з другого, чекайте, нехай ковпну таблетку Кузьмич Мене дістав Поговори з Циганчуком Та й поговори Щоб уступив Знайдений пернач А мені з тим Борисом Розмовляти Що собі пальця тупим ножем різати Сказав раз Нагадав другий А то Галимський Аж трясеться з нетерпіння Дайте води Бо язик терпне. Ось. Він мені й каже по секрету, розвідав, що на руки в її сапфір Грая. Це хан такий був в Криму. Подарував козацькому полковнику Перначі з каменем за воєнний подвиг ну, під конотопом. І сапфіра того не видно бо він повертається то всередину, то назовні на два випадки – для бою і для слави. Той сапфір Герая був довго в переліку найцінніших. Його знали європейські ювеліри, а потім пропав нема 156 каратів. Що це значить? Це значить... Гора грошей один крад тисячу євро, а з урахуванням історичної цінності та романтичного флеру помножте на два. Кузьмич мене заразив. Тим азартом. Не виключено, що циганчук не знав про таємницю руків'я, а я його так і не питав. Нічого не показувало, дав мені потримати, аж у пальці струмом вдарило. Ну, думаю, я що. Ще...